ファハム、マジャブウィアムティウォンクウヨウ、ナティバザケ、コハイザニコブワイアドクターリズキムカリマレラ、ミミ a イトワ、アナニアスエディガ、ポケア、サラムザドクターリズキムカリマレラ、ボボテパレオリポエウムスピリザジマキノマソモヤケ。 アワリアヨテ、ドクターリゼキ、アナウンバトエンガリゾウコマンボマウィリ。コ anza、アナ m ンバア b タンブエ a m ンバ。Lengo アナマクスディオヤケアコトアマフンディショハイア、シコウバヤハパナ。イシポコア、マフンディショハイアンイコアレンゴ k,、si、k, wa, k, k, u, k i a セ r ディア a トウ、t ニウイタジ u e ウド t マザマティバブヤ、i リア w アフリカ。アナタカウジ u エミティナミメア、イリウエザコジティブマラザンバリンバリ、ヤナヨトコンバアシシウアナダン。 マラディハイオ、ヤナジュムウィ i シャイアレイヤトカナイオナシューキー、ナイアレイヤーシ a ーキー、ウンファノーホ o マ i マラリア、ウティアイ、タイフォディ、ギリ、ガンゼイナミングネメンギ、イニ z クファナニアナハ e n マラディハ u h コホス n タリ、マティバビ a ケ i ガリサ s ノキ a ンガティアウンギウエトウハトナビマザアフィア、バシ、カモキ w アナムナ m ジティビアムウ w ニ z a バニ、イタウエザ l e a ンドレアガラマピア、 Lakini, kuna baze watu wenye tabi ambaya hudiriki kumpigia simu za vitisho na kumuomba achane na habari za kufichua siri za kazi zao ovu. Na kumuwaidi kumfanya kitu kibaya huku wengine wakimpigia kumuomba wa achima teka wao, yani wagonjo walisababishu wa marathi na wao na kumuwaidi kiasichoticha feather, ilimbradi tuu aache kwa tibu wagonjo hao, anasema Dr. Riziki Mkali Malela. Wengine humtisha kokuwambia kuwa kama nchi ya mimi avwe peteri zonazo kurekavida leviyake ili akionechamte makoni. Lu du, duniani kuna mambo hisi. Anyways, Dr Riziki na sema yeye ame wasame watere wonyekumtaki amani nomabaya na yenye vitishi vikubwa pia. Kwanini ana mimi moNyeshi Mungu auwezi kumuacha kurekavita hi. Jambo la peeli. Kuna baadhi ya watu hutumiye jina lake kwa tapeli watu kuawaundi o Dr. Riziki Mkalimalela. Ufewi linikuamba Dr. Riziki hana tawi lolote katika mkuu wa watia panchini Tanzania. Isipoku watu ofisiyake ipokunduchi meko dar esalam Tanzania na namba zake nzile nzile mbazuni. Anza na alama kujumlisha mbili tano tano. Saba sita sita. Sifuri ne. Sifuri sifuri tano sita. Au anza na alama kujumlisha mbili tano tano, saba moja sita, saba tano, saba tatu, saba tatu. Angalizo, kama utapigiwa na namba tofauti na hizo, na kijitambulisha kwa ye ni Dr. Riziki Mkarima Lela tambua huyo ni tapeli wa kimtendao. Na huduma zake kwa walio mikowani ya natumia kusafirisha dawa, au kutoa maelekezo ya kufanya ili ya jitibu mwenyewe huko huko nyumbani kwa kee. Ana seema kuawilio nje nchi, ana tumia nje ambada la yakufikia na huduma. Puo ni mweisho wa machache, ariwa mwa kuanza na yaleo. Sasa basi, chwe nde katika somo husika kupitia mchuamkuio. I kumbuketu kuwa katika makala flani, Dr Riziki, ariwaikuzungumzia faida ya mchuambuyu na majabu yake, na leo watazungumzia majabu ya mchuamkuio na majabu yake. Hivyo, kuna utofauti wa mbuyu na mkuyu. Japo zote zina mfanano fulani hivi hata ukubwa wakio na landana. Leo, hata uchambu wa mkuyu katika tiba na majabu yake na hata anza na majabu ya mtu wa mkuyu. Moja, ukitaka kumuona mshirikina au mchawi ya neingiandani bila kumuona. Chakufanya, nenda katika mtu wa mkuyu majira ya sa kuminambili lfajiri au sa kuminambili jioni. Ukiwa naunga wanafaka yoyote ile au maziwa, ukisha ukaribia mtu huo umbali wa mitane haditano. Piga magoti, kisha piga makofi maratatu. Omba, unachoki kusudia. Baada ya hapo, chukua uwa la mkuyu dililodondoka lenyewe. Kisha mwaga nafaka zako maali hapo. Kisha, ondoka na uwanze safari ila hakikisha katika safari yako. Kusigeuke nyuma mpako takapu ingia ndani mwako. Ukifika ndani, hifadhi uwa hilo, kisha atafuta jicho la jogomwe upe. Mizizi ya mtu wa luthiambo kisha chukua mafute ya mdudu flani hivi, na umuhifadhi kwa sababu maalum. Ukitaka kumjua, wasili ya nanaye, Dr. Riziki Mkari Malela Mwenyewe. Baada ya hivyo, saga mchanganyiko huo pamoja kisha changanya na mafute hayo maalum, jipake machoni kwa kupandisha juu nyakati za kulala ya、yani、anusiku. Utawo na maajabu yamtihuo, mchawi, hatua tumi anjia gani lazima umuona na puingi yampa kana chokifanya, na ukisha muona, chakufanya chukua fimbo, ipa ke pilipili, kisha mchao lazwi boko sita bila kumungelea chachote, utawo na kita kachomkuta, na hatu rudia kukuchezia tena, mpaka taka puingi ya kaburi ni. ハイオンジオマアジアブイアムチュアムクウヨウナメンギネメンギトウアイセイアナセマドクターリゼキ i クアリマレラ k ュウクウエリムクウヨウナマンボメンギサンナマクウボワトウファウティナウナウナウエザクウフィキリ i ウキタカクウヨウアマンボハイオウギウングナグ a f プラ d サプラドクターリ a キ a b u リマレラディナ a ト i アマフ a ンディシ a k マアジ w ブ k アミ w a ナティバザケコキラウ z o コ i ガラマンバズ b ニサワナブレカビサ Lengo, ikiwa ni kupata ilimu ya miti katika tiba na majabu yake, basi buwana Uwa la mkuyu, ni miungoni mwama uwa yenye majabu makubwa sana duniani Na uwa hili, uwa linakawaida ya kutua muanga mkali sana nyakatiza usiku wa mbalamwezi Eli wapo ujuu ya mti wake, na ni uwa lenye kufanana na uyoga Namba mbili Mti wa mkuyu kutumika katika kutengenezea dawa ya kumnasa muizi wa kuku bandani mwako Ukitumia mkuyu na baadhi ya vizimba, utaona majabu kama lio mkuta teja moja huko magu muanza Tanzania. Nimara baada kuvizia kukwa mama moja na kufanikiwa kumkuapua. Kilicho mkuta baada kumla kukuhuyo, alianza kuika andani atumbo usikukucha mpaka majogo. Na palipokucha aliamua kumrudia mama huyo na kutubu kuomba teguliwe teguhilo. Tangu siku hiyo teja huyo, hakuwai kurudia uizi tena mpaka kesho kwa upanda watiba kama unaupara katika kichwa chako au kwa luga nyingine uwalaza chakufanya chukua magome ya mkuyu kwa mtindo huo uwe wakuomba malaika wa mtu huo kisha kaponde na wanike chukua majania ukoka aponda pamoja na kisha chukua mafuta mnyonyo changanya Paka katika kiparachako kutoa marambiri yani mauiyo na machweo kuwa muda wa siku kuminanne. Nyuele zako zitaota mpaka kutishanga. Seema utofautiwa kine kuamba. Nyuele zitekazo chipuwa zita kuwa zinawekundufuani hivi amazing. Ila kama ni upara unoto kana na asilia ukweni ningumsa na kuchipuwa kuanyuele, kwa kuwa inakuania asili yenu. Tumia mkuyu ni kama kipara chako kinachotokana na upungufu wa madini fulani katika mwili. We tumia mchanganyo huo. Utaona mabadiliko makubwa sana tu katika nyuele zako. Na kwa kuwa nyuele zitakuwa na we kundu super black itakuusu pia. Buwana we. Kama unasumbuliwa na maumivu ya kifua. Nenda katika mtu wa mkuyu chukua majani ya mtu huo. Kisha chemisha na kunyo ujiazo wa kikombi chakahawa subui na jioni kwa muda siku sita. Kifua kusha bari yake. Kama mwanamke unatatizo la kutokuwa na uchafu sayemza siri, chimba mzizu wa mkuyu kisha chemisha na unye glasi moja asubui na glasi moja usiku kwa muda wa siku saba, uchafu utakoma. Kama ni tatizo la muda mrefu tumia kwa siku kuminane halita kwa shuari kabisa. Kiufupi ni kuamba, Mkuyu umejaliwa nguvu na majabu makubwa sana katika tiba na mambu mengi Ukitaka kuyafahamu wejiunge tu na grupu la wasap la masomu ya kila wiki Ili ufaidi tiba kwa kutumia miti wepokane na dawa za viwandani Ambazo zipo kwa malengwe kutuzalishia marathi kila kukicha Wasiliana na doktor Riziki kwa nambazake Anza na alama kujumlisha mbili tano tano Saba sita sita Sifuri nne Sifuri sifuri たのしいた。ああ、a n たのあらまくりゅうむりしゃ s びりたのたの。さあ、もうやすいた。さ s たの。さあ、たと。さあ、a と。わさあなあれこ a もんだあー ni Dr. r i z i k i m Kalimalela。み a Ananias Edgar